36. fejezet. Akkor tehát tisztázzuk, mondta Melfi serif, miután végighallgatta Varen előadását. Azt akarja, hogy álljak ki a szavazók elé, és közöljen velük, hogy egy bücséniai rendőr tanácsára hagyatkozza figyelmen kívül hagyjuk az eddig összegyűjtött bizonyítékokat, többek között a fiú beismerő vallomását, és erőinket egy fantom bérgyilkos kézre kerítésére összpontosítjuk. Jól értettem a szavait Michael Szóly hadnagy. Warren, a serif, és Petreli arcát fülkézte. A főügyész úgy pöfeszkedett politikai elparátja mellett, mint egy felfúvalkodott péka. Warren kizárólag az igazságszolgáltatásba vetett mély és megingathatatlan hite tartotta vissza attól, hogy mindkettejüket fölképeje. Sokra nem megy velük, ezt világosan látta. Ennek a két alapnak a rendőri munka csupán szavazatokat jelent. Semmi többet. Mivel Varen nem válaszolt, Petreli tölte meg a csendet. Varen, aggódom maga miatt, mondta fejét inkatva, nyálas, leereszkedő matarban. Mindannyian tudjuk, milyen súlyosan érintette tavaj a fia halála, s úgy látom, nem tud elfogulatlanul ítélni ebben az ügyben. Jobban tenné, ha önként távozna pasztjáról, mert itt nem kellene serbult rendőrfőnökhöz fordulnom, hogy elmozdítsam magát. Peter szavai villámcsapásként érték Varendt. Puff. Varend már útban a találkozó felé is tudta, hogy érvei nem elég megalapozottak, sőt a legtöbb tárgyi bizonyítéknak is ellentmondanak. mondanak. Tudta, hogy alapjaiban kell megváltoztatni a tényekhez való hozzáállásukat, és az a helyzet, hogy életének legjobb ütnöki munkáját végezte most el. Érvei bárki mást meggyőztek volna, de alábecsülte annak a politikai ambíciónak a nagyságát, amelyet ebbe a pirinyó irodába bepéselt. Azzal, hogy visszótasították, hülyét csináltak belőle. Petreli már évek óta várt erre az alkalomra, és most végre itt volt. Keresd meg az ellenfelet legsebezhetőbb pontját, és irányítsd minden erődet arra a pontra. Pontosan olyan megbízható szabály volt ez a politikában, mint a csatatéren. A legrosszabb, hogy a főügyésznek ráadásul igaza volt. Tényleg jobb, ha a továbbiakban távol tartja magát egytől az ügytől. Tudta ezt azóta, hogy látta a javítóintézet videófelvételén azt a kimerevített képet. A szíve legalább annyira vezette ebben az ügyben, mint az esze, de azért úgy gondolta, hogy kettét tudja választani a kettőt és a kell, képes lesz tárgyilagosan, szakmai elfogulatlansággal ítélni. Ám itt voltaképpen már nem a tárgyilagosságról volt szó. Az a helyzet, hogy neki van igaza. És ezek a segfejek tudják ezt. De Petrelinek jóval fontosabb volt az igazságnál az, hogy végre lejárathatja örök ellenfelét. Ha van rend, a nyomozás vezetésével megbízott rendőrt lejáratják, legalább részben megtérülhet Petreli politikai kára, amit néten elhéresülése okozott neki. Nos, mi a véleménye, Varen? Nogadta Petrelli. Miért nem köszön le? Varen udvaríjasan elmosolyodott. Miért nem nyolja ki a seggemcsé? Tudta, mikor elvesztésre. Azt is tudta, hogy egyetlen ember van a világon, aki nála is jobban gyúroli Petrellit, s ez serpót a rendőrfőnök. Petrelli fenyegetései pedig egy gerincsztelen figura üres szól a csupán. Na, ebből elég. lépett közbe, Murphy serif. Majd nagy a megbeszélésnek vége. Maren most Murphyhez fordult. Nézze, serif! Csak annyit kérek öntől, mondja meg az embereinek, hogy ne siessék el a dolgot. Ők egy néten nevű gyilkost keresnek, nem pedig egy néten nevű áldozatot. Ez óriási különbség, amikor az elfogására kerül sor. Az Isten szerelmére zöld utat adott a fegyvereseinek, Kísérletet rendeljek magam mellé, hogy végre távozzon, Hadnagy, kérdezte Murphy. Ekkor megszólalt a telefon. Mert elintézhetem, ha óhajtja. Varem még egy percig át egy helyben. Nem maradt más választása. Elindult, Murphy pedig felvette a telefon, de azt átadta Petrelinek. Mi az örtögről beszél? Csattant fel a főügyész. Semmi ilyesmit nem csináltam. Warren az ajtóban rövid ideig megállt, hogy hallgatózzon. Mindig bearanyozta a napját, ha amin amint Petrelli elveszti a nyugalmát. A szenátor jelölt legalább olyan zavarodottnak látszott, mint amilyen dühös volt. – Nézze, Stefani! – halsogta, miután hosszasan hallgatta a nőt. – Mondom, hogy nem én voltam, aki telefonált. – Mit gondol? – elment a józan Verombíró még ma lecsukadna. Warren kezdett rájönni, miről van szó. Stefani, nyilván az a stefani Buckman, aki Petrelli képviselőjeként a főügyész nevetséges indítványát két nappal korábban Veron bíró elé terjesztette. Amikor összeállt a fejében a kép, Varen szívverése felgyorsult. Valaki megpróbálta lenyomozni néten hívását. Bármennyire is szerette volna, hogy Petrelli végre valami törvénybe ütközött kövessen el, Varen jó tudta, ez a szemétláda előbb hagyná megrincselni a saját anyját, sem hogy megkockáztassa a rossz sajtót, ami a törvény megszegésével járna. Egy pillanat alatt ráébredt, hogy néten leendő gyilkosa a következő lépésére készül. Warren biztosította a telefonhoz az irodán át, kikapta a kadlót Petrelit kezéből, Petrelit pedig egyszerűen arrébb löpte. G. Daniel megtöbbent a fő hat nagy energikus fellépése láttán. Stephanie, itt a -e Michaels, hatarta. Ha jól értem, valaki megpróbálta lenyomozni néten hívását. Stefani igen meglepetten válaszolt, nem számított ugyanis semmiféle, főleg nem ilyen személycserére a vonal végén. E igen, dadogta. Megkapta a számot? E igen, de miért? Mennyi ideje? szakította félbe Varen. Hangja és sürgető volt. Nézze főhatnagy! A istenit! Mennyi ideje, Stefani? Varen most már kiabált. Nem, nem tudom biztosan, talán húsz perce. Stefani habazni látszott, hogy beavassa a részletekbe. Warren az órájára pillantott, anélkül, hogy felfogta volna, mit mutat. A fenébe. Mi az a szám mondja? kérdezte. Főhadnagy, mi történt Mr. Petrelli-vel? Senki se tud biztosat mondani, mondta Warren reszenéstelenül. Úgy hiszük, hogy már eleve ilyen seggfejnek született. Egyenesen Petrelire nézett, hogy a kétség legkisebb zikráját is eloszlassa. Nézd Stefani, szükségem van arra a számra. A fickó, aki kérte, az általunk görözött gyilkos. Nagyon kérem, árulj el nekem. Petreli tett egy mozdulatot, hogy visszaszerezze a telefonkagylót, de Varem fenyegető pillantására azonnal meghátrált. Azt tudja, ugye, hogy ha felhasználja, semmilyen bizonyíték nem lesz figyelembe vehető. Vigyelmeztette Stefani. Hangjában széles mosolybú újfárt Varennek a fejletes életet miatt. Nem érdekel, ígérte Varen, szükségem van a számra. Stephanie még habozott egy darabig, aztán megadta. Amint a hetedik számjét is kimondta, Varen lecsapta a kadlót. Szó nélkül sarkon fordult, s amint kiment Murphy irodájából, már is beütötte a számot a mobiltelefonján. Dennis csodálkozott, hogy a délutáni telefonálók közül milyen sokan álltak néten mellé. A fiú eleinte szörnyen rémült volt, de most már sokkal nyugodtabbnak tűnt, bár így is csak árnyék tegnapi vidám önmagának. A beszélgetés során nem sokat árult el az elfogása és a menekülése körüli részletekről. Már két óra el beszélt nétennel, de még mindig csak annyit tudott biztosan, hogy a fiú szerint rendőrségi összeesküvés áldozata meg akarják ölni, és az előző éjszakai rendőrtilkosságokhoz semmi köze. Amikor Dennis megígéztem, milyen különös, hogy a büntetés végrehajtásban dolgozók úgy hullanak néten körül, mint a legyek, a fiúnak nem volt előre gyártott válasza. Csak megismételte, hogy a többiekhez hasonlóan ő is áldozat, vagy legalábbis áldozat áldozatjelöl. Ha pedig a saruk meg akarják ölni, erre jobb hely egy börtönnél nemigen kínálkozik. Bármennyire is nehezére esett Dennisnek beismerni, de a nétennel való mai telefonbeszélgetése kezdett unalmassá válni. Hamarosan le kell majd keverni a gyereket, és átérni más dolgokra témákra. Ám ez nagyon nyomta a szívét. Úgy tűnt, a stásznak ma szüksége van rá, hogy beszélhessen a rádióban. Éppen Carter volt a vonalban, taskalúzából, és arról fakatta nétent, hogy milyen volt az élete magvácsikájával, amikor egy idegen csatlakozott hozzájuk. Elnézést, mondta a hang. A telefonkezelő vagyok, és sürgősségi hívást kell beadnom Michael Szőhadnagytól a rendőrség részéről. Beszélhet, uram. Kattanás hallatszott, aztán varen kapcsolódott be a társalkásba. Néten, itt Michael Szőhadnagy a Bratok megyei rendőrségtől, mondta határozottan. Egy pillanat úr vágott közbe tenisz. Hogy tört be, ha esetleg nem hallotta volna, tegnap megnyertük a pert. Igen, asszonyom, megnyerték, felel a Később minden készséggel elmagyarázok, de pillanatilag néten súlyos veszély fenyegeti. Fiú, tűnj el onnan, ahol vagy, azonnal. A fickó, aki tegnap éjjel meg akart ölni, megint le akar csapni rád. Már úton van odafelé. Néten elsápat, mire Billy közelebb húzódott a kadlóhoz, hogy ő sajja beszélgetést. Varnik követte. Höl merült benne, hogy esetleg bekapcsolhatná a rádiót. A rendőrség lenyomozta a hívást. Ezt nem tehetik. Hallottam a reggeli hírekben, hogy egy bíró azt mondta nekik, nem tehetik. Most pedig egy csaló azt mondja neki, hogy meneküljön. Pedig zsaruk akarják kinyírni. Ha, ha, honnan tudjam, hogy nem így akarnak törbecsalni. Kérdezte síri hangon. Nem tudhatod. Válaszolta a Tömören. Bíznod kell bennem. Deniz felcsattant. Bízni? Beavatkozik egy magánbeszélgetésbe, Hadd tegyem hozzá sietve bírósági határozat ellenére, és maga beszél bizalomról. Nekem úgy tűnik, Varen félbeszakította. Csönd legyen, szuka. Hopp! Ez talán egy kicsit meredek voltna mindegy. Nétennek nincs más választása, mint hogy bízom bennem, mert ha nem ezt tesz, megölik. Én pedig semmit se tehetek érte. Ha hiszed, ha nem, én a jó fiúk közé tartozom, néten, most pedig rohany. De hová? Kérdezte néten, és kezdett elhatalmasodni rajta a kétségbeesés. A rohadt életbe fakad ki magában Varen. Erre a kérdésre nem készült fel. Hirtelennyében csak egyetlen jellegzetes helyet tudott megnevezni, a város kellős közepén az obeliszket. Ki tudna minket kapcsolni egy percről az adásból? a Varen udvarias hangon a misalvezetőnőt. Denis megérezte a rendőr szavaiban a gyerek iránti őszinte alkodalmát. Semmit se kell megtennie, amit a rendőr kért tőle, de úgy döntött, rosszul teszi, ha ebben nem megy bele. Rendben, mondta, de én avonalban leszek. lezek. Muszáj? kérdezte Varen. Különben más nem hallana csak a hangot Világosította fel Dennis. Esettek levehetni a fejhallgatóját. Denis hangosan belesóhajtott a mikrofonban. Hát jó, egyezett bele. Kap 30 másodperc holdadást. Erike pillantása azt sugalta, hogy ez már több a soknál, mindenesetre ő is elegettett a kérésnek, és levette a saját fejhallgatóját. Rádiós évei alatt ez lesz az első fél perc, amikor adás közben nincs a fülén a készülék. Szinte fázat nélküle. Rajta a fiúk, mondta Dennis, megy az óra, addig agy be reklámat vég. Miközben néten hallgatott, úgy érezte, hogy a világ egészen kicsire összeszűkül, amelyben csak ő maga van, meg ez a varem Michaels nevű zsarú. Kétszer is próbált ellenkezni, de Michaels nem hagyta. A monolók első 10 másodpercéből megtudta, hogy összeesküvés szőttek ellene, de a rendőrségnek ehhez nincs köze. A következő 10 másodperc alatt kiderült számára, hogy a járőröző zsarúk többsége őt tartja a rendőrősön történt múlt északai gyilkosság tettesének, s hogy szabad kezet kaptak a lelövésére, ha elfogásakor ellenállna. Végül rá kellett jönnie, hogy ez a Michael's hadnagy az egyetlen a földkerekségen, akiben őszintén megbízhat, és a legfontosabb, amit tehet, az az, hogy hagyja, hagy vigye be Michael's az ősre. A menekülésnek végenétem, fejezte be Michael's. Nem futhatsz örökké. Valakiben meg kell bíznod, és rajtam kívül már senkire sem támaszkodhatsz. Tudod, hol a Lewis Clark emlőmű a főtéren? Az a magas szerű, kérdezte, tudom. Gyere oda, és ott megtaláljuk egymást. Barna szakó lesz rajtam, kék ing és csíkos nyakkendő. Nem fogsz eltéveszteni. Olyan hekos külsőm van. Miéten a veszély ellenére és Az én külsőmet gondolom ismeri. Azt barátom már az egész világ ismeri. nagy nyomás, nincs vesztegetni való időd. miten letette és billy nézett. Na, megbízol benne, kérdezte Billy. Néten egy pillanatig habozott, aztán rávágta. Igen, a válasz mindkette őket meglepte. A reklámok teljes 5 percen át futottak, így még plusz 270 másodpercet kaptak a magánbeszélgetésre. Nem mintha Deniszt megnyerte volna magának a hekus, de a nő nagyon aggódott néten biztonságájét. Mikor vége lett a reklámoknak, Denis és Enrique visszatért az elektromot zajvilágába, és semmi más nem hallottak, mint a letett telefon kattogását. Nos, kedves hallgatóink, jelentette be a rádiózó millióknak, most úgy tűnik, teljesen magunkra maradtunk. Billy rövid, pontos útbaigazítást adott az abeliszhez. A táv, amelyet meg kell tennie, egyezik azzal, amelyet menekülése éjszakáján végigfutott. Lenyűgözte a táv, amelyet akkor futva megtett, több mint három kilométer most tudta meg Billy-től. Néten sietve megkötötte a cipőjét és az ajtóhoz ment, ahol Billy és Barney már várt rá, hogy elbúcsúzzanak tőle. Néten szomorúan elmosolyodott és bolintott. – Köszönöm, Billy – mondta. – Nem volt kötelességed, hogy segíts nekem. Hálás vagyok érte. Billy a padlót nézte. – Még szép, hogy segítettem, viccelődött bátortalanul. – Te gyilkos vagy. Akár meg is ölhettél vannak. A natrák zsebébe nyújt, és átjöntött nétennek egy külklopszott ábrázoló, mozgatható műanyag figurát. Fogd, mondta. Nekem mindig szerencsét hozott. Néten meg volt hatva. a figurát, és a szakad farmás sortja előső zsebébe. Kösz, mondta. Hirtelen mindketten közelgő szilinák hangjára lettek figyelmesek. Mennem kell, mondta néten, és már ment is. Azt tervezte, hogy a hátsó lépcsőt használja, s úgy távozik, ahogy jött a pincén keresztül. Ez valahogy logikusabbnak tűnt számára, mint a főbejáraton át elhagyni az épületet. Mindössze három lépést tett a lépcsőház folyosóján, amikor meghallotta, hogy valaki futva közeledik. – Hé, néten! – kiáltott egy hang. A fiú izmai előbb reagáltak a hangra, mint ahogy az agya felfogta volna, milyen irányból jön. Arccal előre levágódott a folyosó szőnyegére, pont abban a pillanatban, amikor ismerős puffanás hallatszott, s a nyomában kis vakolat felhő csapódott ki a falból. A vállán átlendült palaldáára, és éppen jókor, egy második golyó is becsapódott ezúttal a szőnyegbe, oda, ahol az imént haszalt. Négy kézláb adamászott, ahol a folyosó derékszörben befordult, majd az utolsó egymétert átugrotta, hogy a fal mögött fedezékbe kerüljön. Újabb lövés törrend amely a fejét célozta, de megint csak a falat találta. el. A kicsapódó vakolatból marta a szemét. Mielőtt az utolsó lövés is eltörtült, néten egy pillanatra meglátta támadóját. Rendőr ruhában volt. Méten nem állt meg. Vállán megpöldülve talpra ugrott, s futásnak eredt a második folyosón, nem törődve a zsaruból előtörő keserű káromkodással. Már csak 15-20 méteres eléri a lépcsőház ajtaját, ahol már csak egyetlen égő maradt a felirat mögött, amely valaha azt hirdette, kiárat. Már csak öt méter volt hátra, de ekkor a saját látópanásai mögött meghallotta az ácsorú súlyos utóléteit, amint kölcsönvet egyszerű cipőinek gyors, sztikítóit mély passzosokkal egyensúlyozta. Okosabb volt, mint sem, hogy hátra nézem. Ha Intel hirtelen abbahagyta a futást, snéten ebből tudta, hogy bajban van. Az utolsó három métert ösztönösen cikcokban tette meg a kiáratig. Tompa lövés történt, s ugyanabban a pillanatban a jobb oldalán jókora ütést érzett, az előtte néhány centire lévő fémajtóban pedig szabályos kerek lyuk támadt. Az ütés hatására tüdejét uff hanghatta el, ő pedig botladozva átszóhant a vészkiáraton. Néten nem lerohant a lépcsőn, hanem leszálkultott rajta úgy, hogy az acélkalláton átlendülve villámgyorsan vette a fordulókat, szinte egy lépcsőfokat se érintve az úton. Amikor leért, megkockáztatott egy pillantást hátra a lépcsőházba. Pointer két szinten följebb volt, de rohamosan köszeredett. Néten kipöldült a belső lépcsőházból, és áthúzott a pincén, útban a napfény felé. A dobozok és egyéb lomak, most teljesen ártatlannak látszottak. A kijárat melletti sarokban egy készek kecmelkedt talpra talán, hogy meghossza nétent egy-két dollártól, de amint egy pillanatra meglátta a fiú tűzben szemét, elállt szándékától. A félelemtől hajtva néten utcák keresztül a kapon, mintha az ott se lenne, és olyan erősen vágtunk ki a falnak, hogy letört a gömkőncs. Tizenhárom lépés, és már is a nyílt utcán rohant egy iskoló felé. A szirénák már rettentő kezelről haladtak. A részeg megijesztett a pointelt, ahogy áldozatát üldözte a pincén át, és ezzel ki is érdemelt magánek egy szívlövést. Mire a bérgyilkos lerohant a lépcsőn, és lejét a földszinte, az utca végén megjelentek az első rendőrautók, a gyerek pedig kezdett beleolvadni az utca túloldán lévő iskoló környezetében. Ám mielőtt eltűnt volna az iskolai túlsó végén, a fiú megállt, és középsi ujját feltartva üzennek Bainter ezen jól mutatott. jól begyakorolt, alajazat mozdulattal lecsavarta a hangtompítót a fegyveréről, a magnumot pedig lopva becsúsztatta a pisztolytáskába. Utvariasan bólintott az érkező rendőrségi kocsiknak, s hanyagul átsétált az utca másik oldalára, majd az iskoló felé vette az irányt.